Ez már az ülés, konkrétan a Demokrácia ZRT-nek a legújabb ülése, és köszöntöm a vonalban a Toskana Art Café-t. Tos Art Café pizzériának a diszpécserét. Szép jó napot kívánok! Pizzát szeretnénk rendelni öntől. Igen. Halló, halló! Igen, milyen pizza legyen? pedig egy Effendi pizzát szeretnék rendelni. Arra vagyok kíváncsi, hogy mi van az Effendi pizzán. Van rajta sonka. Egy pillanatot kérnék. Itt már a gondban vagyunk. Mazarella sajt, füstölt arja, füstölt sajt. Füstölt van rajta. De ha jól tudom, a füstölt tarja a sertéshús. Igen. Az Effendi, az pedig az iszlám világban számvevőt, földes földesurat jelent. Na most az, az, az iszlámban ez egy nagyon-nagyon nagyon súlyos kihágás sertéshús tenni, azt nem tudom, hogy tudja És nem olyan régen itt a nyugati világban, konkrétan Dániában, euh, Mohamed prófétát ábrázolták. És ennek az lett a következménye, hogy közelkeleten keleten felgyulladtak a... Konzulátusok felgyulladtak a nagykövetségek. Na most az lenne a kérdésem, hogy meddig kell provokálni az világot, Tehát, hogy meddig, hol a határ, meddig lehet elmenni? Tehát, ha konkrétan Miskolcon, jól tudom, ez a pizzéri a Miskolcon van. Igen. Hogyha a Miskolcon például ott a villanyrendőrnél az egyik villamos felrobban, akkor önök személy szerint felelősnek fogják érezni magukat ezért? Nem. Miért nem? Hát hiszen egyértelmű, hogy ez az iszlám kultúrájának a lábbaltiprása, tehát egy konkrétan jól bevált iszlám szó, amit minden nem iszlám... Is meg tudhatnám kivel vesti. Ez a Budapest Rádiónak a műsora, azon belül a Demokrácia ZRT. Igen? Én Puzsér Robert vagyok. Én pedig Gödri Bulcsú. És arra vagyunk kíváncsiak, hogy meddig lehet feszíteni a civilizációk közötti húrt. Hol van a határ? Ez egy, ez egy fantázia neve a pizzának. Csak hogy itt az. Egy gasztronómiai a... hadviselésén ezt jól fordítom, hiába fantázia név, hát ezek a karikatúrák is fantáziákat ábrázoltak. Még hozzá Mohamed profétáról fantáziált a karikatúrák rajzolója. Tehát arról van szó, hogy itt ez, a, itt ez egy fantázia név, ez az Effendi, de ez az iszlám világban konkrétan jelent valamit. Én pedig egy iszlám előjárót jelent, aki nem ehet sertéshúst. Most, hogyha az Effendi hozzányúl ehhez a pizzához, akkor az iszlám kultúrában egy, hogy is mondjam, egy nagyon-nagyon komoly felhajtóerő szabadul fel, ezt mostanában terrorizmusnak szokták nevezni, tehát az a harag, ami a két civilizáció között feszül. Hát úgy látom, hogy, hogy, hogy az önök, az önök pizzériája az feszíti ezt a húrt, és nem tudom, hogy hol a határ. Hát ha szól nekem az úrakkal akkor leveszik majd a... Van. Hát addig jó, amíg mi szólunk, és nem osztom az unládát. És, és nem az úr. Azért nagyon-nagyon szépen köszönjük, és ö, arra kérjük önt, hogy azért ö, több figyelemmel és több érzékenységgel járjunk el a civilizációknak a viszonyában. Nagyon szépen köszönjük, és ezúttal ez ez félve a nemzetközi terrorizmustól eltekintünk az FSD Pizza megrendelésétől. A 3 éves Krupi. Ezzel a műsorral 19-re kértek lapot. Szerintem minden elbuknak a végén. Demokrácia RT. Fél Fillából a sírban, fél a börtönben. Ez a Demokrácia az ERT 911 ek külön kiadása. Köszönöm mindenkit. Pontosan ennek az adásnak a meghallgatása 9 dollár és 11 centjébe kerül valamint 9 óra 11 perckor fogjuk ismételni, és a 9. sor 11. székéből lesz a halható a legpontosabban, legjobban. Nincs egy darab SMS-ünk se erre picit picit reagálni. De hát nem is lenne okunk arra, hogy várjuk nagyon az SMS-eket. egy talag... darabot nem, nem olvasunk fel? Soha nem olvassuk be az SMS-eket. Azért nem olvassuk be az SMS-eket, mert ugye ugyebár most már nem három órában kommunikálunk veletek, hanem egy órában kommunikálunk veletek, és próbál, próbáljuk ezt minél anyagerősebbé tenni, vagy hát próbálunk, próbáljuk a szubjektum felé minél jobban eltolni. Nagyon-nagyon-nagyon sok hírt kell feldolgoznunk, nagyon-nagyon-nagyon sok bejátszóra kell reagálnunk, nagyon-nagyon sok tele. Telefonbeszélgetést kell lefolytatnunk, folytatnunk, és nagyon kevés tér jut a szubjektum megjelenést édősének. És ezért aztán, <gül> de, de, de azt is meg kell ismételni újra meg újra. Jó, pont a, a kevés idő miatt. Szóval annyi mindent kell feldolgozunk, pontosan erről van szó, hogy erre, erre, erre tényleg nincsen idő. Arról nem is beszélve, hogy konkrétan. Ez az egész dolog, ez abba az irányba mutat, hogy mi megpróbálunk a véleményműsor helyett most egy háttérkoncepciót nektek felmutatni, és hogy ez anyagerős legyen, azt akarjuk, hogy ez legyen a ti esti felesetek, a ti esti mézesetek, a pálinkásotok, amit hm. megisztok, mielőtt a maciköp, és megnéznétek a kereskedelmi csatornán a híradókat. Jajaj. Ja. <gül> van, van is erre, ezzel kapcsolatban egy viccem, amikor megkérdezi Mórickától a, a osztályfőnök néni, hogy Móricka, van házid? Nem mondja Móricka, hogy van tanárnő. Kér, töltsek? <gül> Tökéletes. <gül> Jó, hát igen. Na már most azért is ne aggódjatok, ti azon, hogy mi nem olvassuk be a ti SMS-eiteket, mert mi azért elolvassuk azokat az SMS-eket, higgyétek el. Mi mind mindazokat a reakciókat, akár érkezzenek a blogra, akár érkezzenek e-mailben, akár érkezzenek az SMS falunkra. Akár, akár érkezzenek a fórumra. Jaj, jaj, jaj, akár érkezzenek telepatikusan. Mi azokat mind-mind mind figyelemmel követjük, és igyekszünk is mindezeknek a kéréseknek eleget tenni, vagy hát integrálni egy új koncepcióba. Tehát nagyon-nagyon, akkor most csak olyan finoman fogalmazok, hogy sok felől érkezik ránk nyomás arra vonatkozóan, hogy, hogy mi a magunk részéről ne pontosan azt a szabad asszociációs játékot űzzük, amit korábban a reggelekben. De mi azért igyekszünk teret engedni ennek is. Az lehet, hogy igyekszünk teret engedni, de először is kedves Betty, az olyan SMS-eket biztos, hogy nem fogjuk be beolvasni, hogy jó hallani benneteket. Lévin, hogy és sokkal erősebb műsorba hiszünk, és egyébként nem szeretjük az önreklámot. Tehát, Betty, ne írd azt, hogy jó hallani benneteket, mert hiába jó hallani nekünk, hogy jó hallani neked, minket, attól még az önreklámot nem akarjuk meghonosítani ebben a műsorban. Aztán ö, az olyan SMS-ek, akik meg tőlünk követelnek valamit, például reggelire van szükségük, hát én azt javaslom, hogy ebbe a dübörgő gazdaságban szakítsátok le a saját részeteket, és vegyetek belőle olyan zaftos reggelit, amiért csak tudtok Vilmos, 31 éves munkanélküli. Szerintem rövidesen közösen állunk sorba segélyért, Demokrácia RT. Kockázat nélkül nincs hallgatottság. Szarhely, mégis kurva jó ez a város. A címbéli mondatot Jancsó Miklós követte el a Szabad Demokraták kampányító rendezvényén. Demszki és az őt méltató közéleti személyiségek bírálták a Fideszt és alázták tarlóst. Hajós Konrád Jancsó Rajk és a szemüvegét féltő Kovács Pisti. Demszki, az MSP és az SDS közös főpolgármester jelöltje a szélsőjobbos kártyát megjátszva keményen bírálta a Fideszt, amely az ország legnagyobb részén szövetséget kötött a oldal és rasszista jobbikkal néhol a miéppel. Kapott persze a magát függetlennek füllentő tarlós is. A Fidesz által támogatott óbudai polgármester függetlenségét Dembski azzal vont a kétségbe, hogy kihívója egyben a Fidesz lista vezetője is. A főpolgármester szerint, amikor Tarlós nem tudja mi a baj a Jobbikkal, valójában a Fidesz politikának ad hangot. Budapest a szabadságvárosa, a szolidaritás fővárosa és az is marad. Nem hagyjuk az antiliberális populizmus győzni, zárt a beszédét Dembski Gábor. Az sds kampány nyitóján közéleti személyiségek is megszólaltak. Hajós András erőteljes Endemszki támogatására buzdított. Ezt tartom a város jövőjét érintő legjobb döntésnek. Hajós szerint az októberi főpolgármesterválasztás tétmecs lesz. Az Emir Rules front embere ugyancsak adott tarlósnak. Eljött ide a tarlóról, de a tisztaságot és a vasaltinget ne tévesszük össze a jóval. Hidegvél Rock and Roll konvergencia tette hozzá a rendezvény végén Kovács Pisti, majd levette a szemüvegét, nehogy valaki ráugorjon. De hát Kovács, Pisti, de a, drága a politikai pedofilia par excellence példája <gül> Csupa ne aggódj Pisti szóval várjunk csak egy pillanatra Kovács Pistinek még amikor az országgyűlési választás volt ha jól emlékszem nem volt szemüvege nem De emlékszel az tehát ő voltak ja, egyet cimboráltunk, ja. De nem volt szemüvege, tehát azóta fölírtak neki egy szemüveget nem. csak azért, hogy ne, hogy tarlós levegye és ráugorjon, így vagy leverje van. és ráugorjon? Így van, így van. ez már rock and hoz é. vagy a konvergencia, az konvergál. De ez, ez tényleg, ez a Kovács Pisti, ez csodálatos, tehát ez pont egy olyan figura, mint a gorillás nevű ilyen ö, virtuális zenekar, hmm. hogy így körülbelül a követelményeknek meg a kívánalmaknak megfelelően alakul az ő története. Amikor meg megtudjuk tarlósról, hogy leveri a szemüveget, akkor Kovács Pistének felír az orvos egy szemüveget. Kéne egy ilyen jobb oldali jelölt is egyébként, egy abszolút, abszolút virtuális jelölt, hanem mit tudom én lehetne Narancs professzor vagy akárki. Jó, de, jó, de az, a, az a félelmetes, hogy még mindig ez a demokratikus karta tehát ez, a, ez, a, ez az SDS. kampány Egy az jobbik ellen? Hát igen, igen, igen, tehát továbbra is a szélsőségek. Tehát továbbra is a, nem engedünk a szélsőségeknek. Ami hát, hogy mondjam, én már nem tudom én Tíz éve nem láttam Skínhedet, de tényleg, te mikor láttál utoljára Skínhedet? Én is kb. 8-9 egyébként, egyébként rohadtul nem hiányoznak. Tehát, hogy legnagyobb örömmel konstatálom, hogy eltakarottak, nem tudom hova, talán el is tűntek, talán, talán elmentek dolgozni, még az is lehet, nem tudom, mi lett velük, de sehol senki. Jó, hát ez egy tök jó folyamat. Na, szerintem is teljesen oké. Okay. Csak akkor ne legyen már az, hogy még mindig a demokratikus karta, meg még mindig, a, amikor még annak idején Szabó Albert parádézott az utcákon, én emlékszem rá. Tehát akkor, en, akkor ennek volt politikai üzenete, hogy ne engedjünk a gyűlöletnek, meg ne engedjünk az acsarkodásnak. hogy most 2006-ban, amikor én már nem tudom már mióta nincsen erről, semmi szó, most is ezzel akarnak önkormányzati választást nyerni, és most öt megválasztani Demskit és nem a, nem a városról beszélni, meg nem a városnak a, az ügyeiről, meg nem a Calvin térről, meg nem a, nem a Clark Adam térről, hanem hát a, meg a, hanem nem, a nem működő kombinókról, meg a, ja, a jaj, nem atyám, működő a nem városról. Mű, jó, de a nem működő kombinók az is egy szimbolikus dolog. Viszont a Calvin tér az nem szimbolikus. Tehát mi, akkor... mi, a, mi a szimbolikus abban, hogy van egy baromi drága villamostender, amit megnyer a Siemens, és utána hoz olyan villamosokat, amik nem képesek ellátni a feladatot. <gül> csak, inform, csak egy információ, hogy például a Tel Aviv is tervezte egy, ugyanennek a típusnak a vásárlása és a budapesti események hatására azt hiszem, hogy most épp azt fontolgatják, hogy nem fogják ezt megrendelni, mert nem olyan színpi számukra ez a projekt. Na jó, de ezzel azt mondod, hogy nem demszki a felelős, hanem, hanem a szívesz. Ja, hát jó, hát ez, ez a tökéletes, szóval, de hát ő pályáztat meg az, meg az egészet, ő felügyeli, hát könyörgöm, mert most nem, nem, a, nem a rossz befektető, amelyik megnyerte a pályázatot, az a hibás. Egyik. Jó, de nem, tehát várjunk csak, a, nem az a baj, a Siemens villamosokkal, meg nem az a baj, az egész kombinó ügyjel, hogy most felszerelték a kombinót, és nem működött jól, és akkor akadozott a... a, a, a Bár lehetne ez az, az állományba állomány állítása ennek, hanem az, hogy Másfél hónappal a választások előtt kellett a kombinókat behozni. Nem nem abból, abból, abból, hogy beruházást. na pontosan erről van szó, tehát abból, hogy egy nagyon-nagyon régen igényelt beruházást akarnak eszközölni a fővárosban, ebből is kampány, kampányfelületet akartak csinálni. És a BKV kampányolt, hogy itt van az új villamos, itt van a szuper villamos, és mutatták, hogy ekkora képre nem is fér rá csak, ha összegyűrjük. emlékszel erre? Persze. Tehát, hogy, hogy a BKV is a Demszki mellett kampányolt, tehát, hogy a, a, az, hogy a, pontosan ugyanúgy, ahogyan a Demszki kiviszi a saját rósójára a, a közműveket, hogy ott el lehessen intézni a dolgaidat. És akkor ott. A, tehát, tehát pontosan ugyanerről van szó, hogy hát felhasználja a budapesti vállalatot, Például a közlekedési vállalatot, például a csatornázási műveket, stb. stb. saját kampánycéljairánt. Erről ez egyébként egy probléma. Pontosan onnantól kezdve romlott el a dolog, hogy kampányigéret lett, mert azt tudjuk, hogy bármi, amit megígérnek egy kampányban, az onnantól kezdve arra a keresztet rá lehet vetni, mert annak ott lesz vége. Egyébként a kombinózásnak is ott lett vége, amikor ezt hirtelen septibe kellett összerakni, és gyakorlatilag egyetlen egy funkcióját nem tudta ellátni. Még visszatérve, visszatérve a jobboldali veszélyére, azt gondolom, hogy rettenetesen kiürült a, a baloldali politika, és ez hiszen odáig e, így is fog maradni, amíg nem tudják megugrani azt az alapjába véve morális kérdést, hogy mi a fene történt a választási programmal, amire az emberek a legitimitást adták, és, ez, a, és ezt a, ez az SZD ezt elég vastagon érinti, lévén, hogy ők az adócsökkentés mellett elég komolyan szikra, e, sikra szálltak, mondván azt, hogy piaci... E, Piaci szemléletű országirányításban a folyamatok akkor fognak elindulni, hogyha a piac nagyon liberális. Én egyébként ebben nem hiszek, de tök mindegy, ez egy véleménykülönbség. De, de, de ahol alacsonyak az adóterhek, tehát nagy, a, nagy ilyen módon a pénzforgalom. Most ebből semmi nem valósult meg, és az SZDSZ-nek valamilyen módon reagálnia kell arra, ahogy egyébként Kovács Pistinek is, ha már belépett a politikai térbe, hogy a cimboráik milyen típusú intézkedésekkel fogják látni ezt az országot. És az abszolút nem elég, hogy Rakendról, Szex és konvergencia, ja, ez, nem nem rá, tehát rá, ez nem program. A szex, Rackendroll konvergencia az, az valaminek a nagyon-nagyon nagy nagyfogú félreértése. Vagy a szexnek, vagy a konvergenciának, vagy a Rackendrollnak. Szarhely, mégis kurva jó ez a város. A címbeli mondatot Jancsó Miklós követte el a Szabad Demokraták kampányító rendezvényén. Jó, tényleg jó felség lesz, tehát én ne föl... nem ne, Nem, nem, ne. mi az, hogy, szar... tehát, hogy itt tart az SZDSZ, hogy ezzel tudunk kampányolni, hogy szarhely, de. Tehát az úgy kezdődő mondattal, tehát azért válaszom meg Demskit, mert szarhely, de. Szarhely, de az itt, meg én. Szarhely, a... de itt élünk, szarhely, de szeretjük, szarhely, de a szívünkhöz nőtt. Tehát ez lehet érv Budapest mellett. De nem lehet Demski mellett. Ez így van. Hát arról nem is beszélve, amikor az emberekkel való jópofáskodással próbálunk egyébként szavazatokat nyerni, hogy ez az ítélők teszik nagyjá Budapestet. Hát ezzel gyakorlatilag explicitebb bevallja azt az, az SDS, hogy hát ők biztos, hogy nem tették nagyját, tehát demski bevallja, hogy ő semmit nem tett a városért, ha valamiért lehet szeretni azok az itt Hát ez az, és mi, és mi az, hogy demski azt mondja, hogy továbbra is a szolidaritásnak a város marad? Hát menjen már le demski a gyaluljáróban és próbáljon meg, próbáljon meg egy száz egy méter gátat végigfutni, ahol a gátakat azt hajléktalanok képezik. És akkor lemérjük az időt, és körülbelül annyi idő múlva jön vissza a főpolgármesternek, hogyha egy mód van rá. Okay, nem tudom, van-e frusztráltabb és közönösebb, egyszerre frusztrált és egyszerre közönösebb város, mint Budapest. Úgyhogy nem hiszem, hogy ez a városa lenne. Jókszámá 18 éves strip táncos, erotikus segédmunkás. Jaj, jaj, már megint ezek a butus témák. Miért nem bulisztak inkább? Demokrácia RT. Amíg van igazságtalanság, addig nincs lazítás. Különleges ötlettel rukkolt elő a fővárosban a Lányi András vezette Élőlánc Magyarországért pártal szimbiózusban induló Budapest társaság. Még a főváros belső kerületeiben kiugrott fidesz politikusok révén tesznek kísérletet a valódi önkormányzatiság megteremtésére, Cseppelen a Zámbó Jimmy rokonai és legközelebbi barátai közül választottak jelölteket. Cseppel tízes számú választó a Budapest Társaság nem más, mint a néhai uralkodó özvegyét Zámbó Editet indítja egyéni képviselő jelöltként, de a 17-számú körzetben induló vágó Imréné egykori Cseppel Képeli Rándor is az Ámbó család legszűke baráti körébe tartozott a család főrejtiés halála idején. Vágó K2001-ben illetékes rendőri vezetőként és családi barátként könyvet is írt a családi drámáról, a műcíme a Negyedik lövés. Összefonódott az Ökopárt és az Ámbó dinasztia, jól látjuk? Ványi András a vonalban. köszöntöm. Köszöntöm önöket. Örülök, hogy végre a Budapest is érdeklődik az önkormányzati választáson a környezetvédelmi és a várospolitika színeiben fellépő civil választási koalíció ügyei iránt. Én szegyelném magam az önök helyében, hogy ezt ennek az ügynek a kapcsán teszik fel. Kikérem magamnak az, hogy kiugrott Fidesz politikusok, jeles pártoktól független urbanisták, környezetvédők kezdeményezték ezt a választási összefogást, hogy ki melyik jött, uram az elmúlt másfél évtizedben mindenki megfordult itt meg ott, ami pedig a csepelieket illeti, a regisztráció előtt egy nappal csatlakozott hozzánk a Csepelért Egyesület és ennek kapcsolt részei, akik egy kitűnő és megalapozott programmal jelentkeztek, ezért a markukba csaptunk. Miután ez választási koalíció, nem álmodunkban, és nem is szándékoztunk az egyes csoportoknak, civil szervezeteknek a jelöltjeit, hát úgy kimazsolázni. Nem örültünk annak, hogy a várospolitika... Ezen a módon összekeveredik olyan tömegkulturális jelenséggel, mint a Zámbó mítosz, különösen a Posthumus, a Zámbó mítosz és ennek képviselői. De hogyha ők a mi céljainkat maguk magukéváltatják, nincs rá jogalapunk, hogy keresztül húzzuk a cseppelieknek ezt a döntését. Ha már ilyen személyesen meg vagyunk találva, akkor erre muszáj valamilyen módon reagálnunk. Én, én megértem az ön csalódottságát, de azt mindenképp el kell mondjam, hogy a Szélsőközép című műsor és annak a két műsorvezetője, akik mi vagyunk, vagy mi lennénk, azok gyakorlatilag elég sok mindent megpróbáltak az zöld képviselni, például a Tabán ügyben, meg egyéb tematikák mentén is, úgyhogy ezt hát a... ezért vártunk volna önöktől ö, több szolidaritást azokban a témákban, amelyekben hetek óta megfeszülünk az obudai hajógyári szigettől kezdve sorolhatnám azokat ügyeket, amelyekben az elmúlt években, majd most az elmúlt hónapokban az Édőlánc és most a Budapest Társaság néven induló választási koalíció megmutatta, hogy mire jó, és mik a céljai. Ami, ami a bejátszónkban szerepelt, az a hírszerző.hu internetes portálnak a, a híre, tehát egészen konkrétan szó szerint az, tehát ezt nem, ez nem, ez nem mi fűztük ehhez hozzá. Madara toláról embert hírszerzőjéről, Természetesen nem szemrehányás, de hát nem hagyhatom szó nélkül. Igen, ma reggel óta fornak a telefonok, az egész bulvársajtó hirtelen érdeklődni kezdett a Budapest Társaság iránt. Ez se a Dempsey pótló járat járatásával nem tudtuk elérni, se azokkal a komoly politikai programnyilatkozatokkal, füzetekkel és szórólapokkal, amelyeken céljaimtól számoltattunk. Úgy látszik, ez kell a bulvár sajtónak. Tesszük, csámsugjanak rajta. Köszönjük szépen a, a megtalálást. Kicsit úgy érzem, hogy a primadonnánk alól, alól egy-két egy aktusra kihúztuk a lépcsőt, és ezért most szubretnek érzi magát. De visszatérve a konkrétumok szintjére, miről szól ez a politikai geg? Melyik? E, hát konkrétan a Zámbó családnak az indítása. Mondom, nem indítottuk. Ez ügyben. kizárólag a Csepelért Egyesület, most a Budapest Társaság, Igen. közös néven induló, csepedi egyesülete illetékes, hogy erre válaszoljon. Én Zámbu Edith azt nem ismerem, még azokat az újságközleményeket se olvastam, amelyek vele kapcsolatosak. Mi nem csak azért vagyunk felelősek, hogy, a, hogy Budapest levegője tiszta legyen, vagy Magyarország levegője, légköre tiszta legyen, ami a zöld területeknek az ügye. Mi azért is felelősek vagyunk, hogy a magyar közélet, a magyar politika, a magyar közgondolkodás is tiszta legyen, ami pedig a bulvársajtónak sajtónak vagy a bulvártematikának tematikának az ügye. Ugyanúgy ránk tartozik az, hogyha az ökopárt zámbógyi műözvegyét indítja, mint az, hogy a, hogyha tarlós eladja az zöld területeket a harmadik kerületben. Nem kevésbé tartozik ránk, és nem fogjuk szégyelni magunkat azért, mert ezzel is és azzal is foglalkozunk. Azért nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nem sokára ugyanis beszélgetni fogunk konkrétan Tarlós Istvánnal, és ezért is arra volnánk kíváncsiak, hogy melyek azok a konkrét elemek, a, a, akár, a, akár a, a hajógyári szigettel kapcsolatban, amit ön az imént említett, amelyek felróhatók, mégpedig az ott, épi, ott folyó építkezés, vagy a jövőben ott folytatandó építkezéssel kapcsolatban, mert akkor azt neki szegeznénk. Hát erről mostanában elég sok szó esett, csak idézem a főbb pontjait. Ennek a hajógyári sziget egyik utolsó része, annak az ökológiai folyósónak, amit a Dunapart és a Dunai szigetek jelentenek a főváros számára. A hajógyári szigetnek a rekreációs értéke igen fontos. Ehhez képest itt ez a túlépített, túltervezett projekt ezt komolyan veszélyezteti, olyan forgalmi terhelést jelent Óbudának, amit alig tud az elviselni. Ez a különböző szórakozó konferencia, turisztikai egyéb épületekből álló együttes, amit oda építeni akarnak, ez naponta fog, egész évben fog olyan forgalmat produkálni, mint amilyet most csak egy-két hétig szokott a Diák sziget. Szerintünk ez Óbuda rossz, a környezetnek rossz, és hát nem erről akartuk Óbudát nevezetésével hajúgyai szigetet nevezetését tenni, hozzáteszem, hogy itt olyan műemlék van a föld alatt, valószínűleg a legfontosabb római kori panon műemlék, ugye köztudott ez a Tiberius palota, ami alkalmasat tenni a szigetet arra, hogy egy olyan, ez is itt egyen forkahom, ez is hoz a konyhára, egy olyan, park legyen, ahol ezt az ásatást vagy ennek az eredményeit bemutathatjuk. Mondom, nem a beépítés, nem a hasznosítás, nem a felújítás ellen vagyunk. Szerénytelennek, eltúlzottnak tartjuk a méreteit. Hát ö, egyébként, ha az én személyes véleményem talán megengedhető, én azt gondolom, hogy azért Budapestnek kellenek tüdei, amik, amiken keresztül lélegzik, és bár ezek konkrét piaci hasznot nem hoznak, mégis, egy, ö, mégis egészségügyi szempontból elkerülhetetlenek, vagy egy városnak az atmoszférájához a nagy összefüggő zöld területek ugyanúgy hozzá ö, tartoznak, mint a luxus kikötők. Igen, és sajn sajnos, hogy ezek a nagy zöld területek, amelyek Budapest vonzerejét. Jelentősen növelték, ezek nőttön fogyatkoznak itt. Elsősorban Budán a lassan beépítenek legálisan, illegálisan, köztulajdonban és sajnos magántulajdonban, magánkertekben vágják, vágják a fákat büntetlenül, hiszen, mint tudjuk, azok a favédelmi rendeletek, törvények nem léteznek, amelyek a szomszédországokban azt a fajta vandalizmust tennék. Így aztán ne csodálkozunk, hogyha az egykori villanegyedek zöldövezetet lassan sűrűbben vannak beépítve lakóparkokkal, mint az úgynevezett lakótelepet. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk, és, és remélem, hogy a jövőben is azért majd a rendelkezésünkre áll, akár zöldügyekkel, akár a bulvár tematikával kapcsolatban. Az előbbiben nagyobb örömmel. Köszönöm, a előbb szépen, és köszönjük. Viszontlátásra.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 Kezdj el hinni, hogy sikerülni fog? Hogy ez a dolog, ez, ez működhet, ami eddig még senkinek? Hát, Illetve minek, köszönhet... minek köszönhető maga szerint, hogy sikerült átvenni a vezetést? Ez elsőjén fog eldőlni. Hát az a helyzet, hogy én igyekszem magamat adni, ez nem esik nehezemre. <kül> Ebbe beleesnek, vagy beletartoznak néha keményebb kiszólások. Azt hiszem, hogy... Én nem szoktam hazudni, valótlant állítani, nem akarok másnak tűnni, mint amilyen vagyok. Teszem a dolgomat, nem kiabálok semmiféle pártnál, hogy <coughs> jaj Nagy Mamuska a Demszki verekszik. Arra utalok ezzel, hogy ugye a főpolgármester úr sikoltozására most az SZDSZ megfogadta, hogy egy negatív lejárató kampányt próbál ellenem kezdeni. Tegyék ezt meg, úgy hallom, hogy a közszolgálati televízió készül ennek teret adni. Hát kíváncsi vagyok, hogy egyenlő mércével mére majd a közszolgálati televíziós lehet -e ezekre reagálni. az se baj, ha nem. Őszintén, és összefoglalva azt tudom önöknek mondani, és a kedves hallgatóknak is, hogy nem akarok más lenni, mint ami vagyok. Szakmai programot kínálok, és a bírálataim szakmai bírálatok nem pedig a főpolgármester magánéletébe vájkálok. Az nagyon derék, hogy ön önmagát adja, de sajnos a hajógyári sziget bizonyos zöld területeit is, és ennek már azért kevesebben örülnek. Hát uram, arra kérem önt, hogy ne félre a közvéleményt, ugyanis a hajógyári sziget egy, nem az óbudai önkormányzaté. Kettő, a hajógyári szigetből éppen ebből az okból az óbudai önkormányzat egy milliméternyit se tudott eladni, ezt a hajógyári szigetet a műemléki törvényel dacolva az APVRT adta el, vagyis a Magyar Állam. Forduljanak kezükben a, a pénzügyminiszterhez, aki Feres úrhoz, akit a... Én nem okolok, de egy tény, az állami számvevőszék már két évvel ezelőtt felszólította, hogy tegyen lépéseket az állam részéről a visszavásárlásra. Uh -huh. Három, a képviselőtestület... Döntése előtt, aki a mi képviselő testületünk összesen a, a kerületszabályozási szabályozási tervet, vagyis a régi nevin rendezési tervet kellett, hogy elfogadja. Az új rendezési terv kisebb beépítést tesz lehetővé mint a régi. Ennek ellenére a környezetvédők kérésére én a testület döntését felfüggesztettem. Magam egyik esetben sem szavazta meg a kerület szabályozási tervet, pedig a szigeten valamit kell csinálni és azokkal a szakemberekkel készítettem környezeti hatástanulmányt, akiket a környezetvédők javasoltak. Hangsúlyozom pedig, hogy a testület döntését fölfüggesztve kétszer tárgyaltattam, és a jegyzőkönyvek tanulsága szerint ráadásul én meg se szavaztam egyszer se, ezek után megkérdezem, miért tette föl nekem azt a kérdést, hogy én eladom a sziget zöld területeit. Nem ért egyet a sziget zöld területeinek az eladásával, ellenzi, és ha ön önön önmúlna, akkor ezeket nem. Ön, hát ez egy kérdés, ez még egy kérdés. Nem, csak hát nem, nem értem a, végére, a végén a végén szoktam felvinni a hangot. El a nem, hát az a kérdés, hogy ön ellenzi a sziget zöld területeinek az eladását. Után, ön az előbb azt állított, hogy én eladtam, most elég hihetően, amiket egyébként okiratokban meg lehet állapítani, Levezettem, hogy nem úgy nekem De a testületemnek sincs köze az eladáshoz a, Akkor most vegyük úgy hogy ezen Örömömre a... szolgál Hogy vassza... ön ebben a műsorban cáfolni tudta Ezt a tévképzetet Parancsol? Örömömre szolgál, hogy önnek módjában állt Bilás, Ebben ez a műsorban terület, cáfolni Már nem állítja azt, hogy én eladtam Hallotta ön, hogy én ezt újraállítottam volna? Nem. Higgyen ja, a fülének, nem állítom. Nem állítom. De a kérdésem, de hát kérdésemet föntartom. Ön ellenzi, ellenzi ennek a területnek az eladását? A terület eladásával nem tudok egyetérteni, hiszen az a hatályos jogszabályokkal nem egyező módon történt. Ez a kérdés egyik oldala, de ezt nem a harmadik kerületi önkormányzattal kell tisztázni, hanem az APBRT-vel, mert a Területet még egyszer mondom, az állam, vagyis az APVRT adta el. Hogy a szigeten kell -e beruházást végezni, az egy más kérdés, szerintem beruházást kell végezni a szigeten, mert ebben az állapotában a budapesti lakosság nem tudja használni. Némely környezetvédő állásfoglalása aránytalan ebben az ügyben, én egyébként a tegnapi népszavazáson nem vettem részt, mert se az igenre, se a nemre nem tudtam volna jó lélekkel voksolni a történtek után. Ott beruházást kell végezni, beruházást most már végezni is fognak. Párhuzamos véleményem ezzel, hogy a környezetvédők szempontjait nem illik lesöpörni az asztalról. Ugyanakkor hozzáteszem a főváros ezt a KST-t, ezt a rendezési tervet, már jóval előbb elfogadta, mint a kerület. Egy, kettő, a a sziget beépíthetősége a, az új rendezési terv szerint kisebb lesz, mint a régi rendezési terv szerint volt. Jó, hát ez megnyugtató. Míg a Kampány az arról szól, hogy kaszárnya vagy kupleráj lesz-e Budapest, amennyire én ezt nagyjából meg tudom ítelni. Mi valójában arra is kíváncsiak lennénk, hogy Budapestnek azok a tüdői, azok a zöld, egybefüggő zöld területek, amelyekből a tiszta levegő elvileg kéne, hogy szivárogjon az egyre inkább fogyóban. Ön konkrétan, ha a főpolgármester lesz, milyen intézkedésekkel tudja a zöld területeket? Szerintet úr, ne hogy megkérdezem, de jól értettem ezek szerint, ha... Ha én nyerek, akkor kasárnya lesz a Demcky, akkor kuklaráj. Ez egy kis politikai poén volt. Világodj, de megértettem. Hát, Igen. Nem is tudom, mit reagáljak erre. <kül> talán, talán, talán enyhébb lesz a kasárnyánál, talán szigorúbb lesz a kuklerájnál, ha már ennél a kifejezésnél maradunk. Budapest zöld területeit <kül> az általános rendezési tervben kellene rögzíteni egyszer is mindenkorra, egy ilyen kampányban ezekről a kérdésekről arányos szakmai vitát nem lehet lefolytatni. Amúgy is azt érzékelem, hogy a legfőbb vetétársam kínosan kerüli a szakmai vitát, de az a határozott véleményem, és ezt valamelyik médiumban el is mondtam a múlt héten, hogy a zöld területeket kell egyszer is mindenkorra kijelölni, és a zöld területek véglegesítésének függvényében lehet aztán abba gondolkodni, hogy hol, mekkora és milyen beépítés legyen. Én azt mondom, hogy például lehet toronyázakat is építeni, de nem mindegy, hogy hol. Hát ez így van. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm a lehetőséget, és szép estét kívánok Önöknek is, és a kedves hallgatóknak is. Köszönjük szépen. Viszont hallásra. Csaba 52 éves politikus. Próbálkozzatok csak gyerekek, a végén úgyis mi nyerünk. Demokrácia RT. Reménytelen küzdelem egy reményteli közéletért. A magyar hírlap tudósítása szerint Gyúcsány hétvégi kampánykörútjának nagykörösi állomásán a Fideszes Csirtó Péter telefonon próbálta lebeszélni a kormányfő ellen tüntetőket. Most hívott a Csirtó Péter, arra kért neki báljunk, helyette fordítsunk hát a Gyúcsánynak. A magyar hírlap tudósítása szerint többek között ez a mondat is elhangzott Gyúcsány Ferenc hétvégi kampánykörútjának nagykörösi állomásán. A napilap írása szerint egy öltönyös férfi mondta ezt társának a nagykörösi Toldi Miklós kollégium előtt összejüldöttükben. Csirtó Péter a Fidesz nyilatkozatában provokat. A tívpolitikai tevékenységnek nevezte Gyurcsány Ferenc vidéki körútját, és sajtótájékoztató keretében arra kérte a tiltakozókat, hogy ne hangos szóval fejezzék ki véleményüket, hanem méltóság teljesen csendben fordítsanak hátat Gyurcsány Ferencnek. Én egy valaminek örülnék, hogyha ezeket a spontán reakciókat az embereknek a személyes meggyőződése vezérelni, nem pedig szijártó telefon, szijártó mobiltelefonon keresztül. Tehát én ennek örülnék, hogyha ezek spontán, mert hogy, mert, hogy a tárcsadalom, szerintem szer, a társadalom eléggé ki lehet akadva ahhoz, meg eléggé belecsapva ahhoz, mit én 5 éves adócsökkentési program lett meghatározva, és most az összes adót fölemelték, létrehoztak 8 másik adót, és öt évre befagyasztották. Hogyha jól tudom, ez most így van. Tehát, hogy ez szerintem elég kéne, hogy legyen ahhoz, Szijártó Péter telefon, telefonos nemtén odaszólásai, meg telefonos irányítása nélkül is, hogy az emberek spontán reakciókat, spontán megéléseket tudjanak produkálni adott esetben, mondjuk egy gyurcsánybeszédnek a kapcsán vagy a helyszínén. Na most az én problémám az az, hogy úgy tűnik, hogy szijártónak a telefonjában benne van annak az embernek a telefonszáma, aki odament ment gyurcsányt fütyülni. Tehát konkrétan vagy szijártó küldte oda, vagy szijártó nem tudta megakadályozni, hogy oda menjen. Vagy pedig szijártó csak így tudott róla, és mondta, hogy hát nézd, hát ahogy gondolod, ha gondolod, menj, hát én nem. De aztán viszont oda szólt neki, hogy ne fütyülj, fordíts hátat. Tehát, nem, tehát, én ezt, tehát az egész olyan szinten kézi vezérlésű, és így látszik, hogy kézi vezérlésű. Én meg annak körülnék, hogy az ember, a saját jól felfogott érdekükben, a saját döntéseik mentén tüntetnének a gyurcsány ellen, vagy csinálnának, vagy fordítanának hátat, vagy fütyülnének, vagy én nem tudom, csinálnának akármit, de ne, ezt a Fidesz fölülről vezérli, akkor nagyon nagy gáz van. Hát, hogy hát, hát ez fölülről vezérelte, vagy nem, az most ki fog derülni, hogy megfordulnak ki az emberek, vagy nem egyébként. Még Megfognak! Még, még a Szijjártó Peti telefonált, tehát ne viccsel, még, hát meg kell fordulni, ez van, ez van mondva, hogy meg kell fordulni. Még önmagában egyébként ezt se lesz bizonyíték, mert az is lehet, hogy meghajolnak az érvek súlya alatt. Engem inkább a dolognak a kiinduló pontjai izgat, hogy a Gyurcsány Ferenc a blogjában azt képes írni, hogy ő örül annak, hogyha őt kifütyülik, ő örül, hogyha őt megtámadják ilyen módon, mert ez az ő malmára hajtja a vizet. Tehát ő azzal szere szeretne politikai tőkét kovácsolni magának, hogy elmegy ezekre a rendezvényekre, és örül annak, hogy kifügyülik. Na most, hogyha valaki ilyen módon veszti el a kapcsolatot a választóival, vagy a, le vagy a lehetséges választóival, vagy a potenciális választóival... És az egészből ennyit tud felfogni, hogy neki ez politikai tőke, hogy a Fideszre lehet kenni már megint a szélsőségeket, meg a szélsőséges reagálásokat. És nem az, hogy ez az ország a végsőkig ki van ábrándulva, és a végsőkig el van keseredve, az valami döbbenetes. És ez a fajta cinikus hozzáállás, hogy ugyan már fütyüljetek, az csak az én malmomra hagyja a hát vizet. Nem szóval hát provokál, ez valami hát... elképesztő. Na jó, hát őt nem érdekli. Tehát, hogy ő, ő, ő, most már, ő most már azzal játszik, hogy most mennyi? Kétszázalék lesz a népszerűség az MSZP-nek? Vagy egy? Mit érdekel? Most már hát és fél évre kibéreltem a, kibéreltem az országot, tehát kész, tehát, hogy ő ő benne benne van, a, benne van ez, a, ez, a, ez az arrogancia minden mozdulatában minden kifejezésében, ő csak az én azt nem értem hogy milyen célja van a provokációnak az ország életében akkor, amikor elvileg a miniszterelnöknek a szavahihetőségével probléma van. Egyrészt <gül> jaj, de finoman tudsz felfogalmazni. Ezek az minusz ezeket szeretném. Másrészt, pedig az ország egy nagyon komoly eh, megszorítások előtt áll. Magyarul. Most össze kéne fognunk, össze kéne eh, kapaszkodni tapaszkodni, <gül> <gül> venni egy mély levegőt és ez való kibírni. És ebben a helyzetben az, akinek a személyes felelőssége van az ügyek vezérlésében, azt provokálja az embereket, Na, akik jó, elégedetlenek, rá. Hát az csodálatos, ez jó... tényleg előre vezet. Dübörög a pannon puma. Itt van a jó Hiller haver, is hozzászól azért a dologhoz. Hiller István, az MSZP elnöke arra kérte Orbán Viktor Fidesz elnököt, hogy hívja vissza a Fidesz utcára küldött embereit, akik megzavarták a miniszterelnök kampány eseményeit. Az MSZP elnöke egy kereskedelmi rádióban kijelentette, a többi mellett Egyházán Tiszafüreden és Nagykörösön zavarták meg a kormányfő fórumait. Azt állította, vidéken az emberek ismerik egymást, tudják, hogy akik kifütyülik Gyurcsányt, azok a Fidesz emberei. Ezek a Fidesz emberei. Egyébként a Fidesz szervezette, mert a CIAR-tónak megvannak a tüntetők számai, de a Hílernek mintha nem lenne meg a Gyurcsányé. Hiszen a Gyurcsány elvileg örül a fütyüléseknek, akkor most a Hiller haver az méris is problémázik ez? Hát ez elvileg az ő malmukra hajtja a vizet, nem értem tényleg nem. Vajon kik a részvényesek? Kik a tulajdonosok a demokrácia értében? A politikusok, akik dönthetnek? A részvénytársaságok, akik lobbizhatnak? Az emberek, akik négy évente véleményt formálhatnak? Erre az egyszerű kérdésre keresünk minden hétköznap a választ, este fél hét és fél nyolc között. Köszönjük megtisztelő jelenlétét, látogasson el a Demokrácia RT rendes közgyűlésére legközelebb is. A mai megbeszélést a késői órára való tekintettel. Berekeztem!